Kapittel 27 Og du skal lage altere av akasietre, fem alen langt og fem alen bredt. Altere skal være firkantet og tre alen høyt. Og du skal lage dets horn på dets fire hjørner. Hornene skal gå ut fra det, og du skal kle med kobber. Och du skal lage spann til det, til å fjerne fettasken med, og dets skoffer og dets skåler og dets skaffler og dets fyrfat og du skal lage alle dets redskaper av kobber. Og du skal lage et gitter til det, et nettverk av kobber, og du skal lage fire ringer av kobber på nettet, på de fire endene. Og du skal plassere det nede i altere, under kanten, og nettet skal nå til midt på altere. Og du skal lage stenger til altere, stenger av akasietre, og du skal kle dem med kobber. Og det stenger skal stikkes inn i ringene, og stengene skal være på de to sidene av altere når det bæres. Som en hul kiste av planker skal du lage det. Slik som man viste deg det på fjellet, slik skal de lage det. Og du skal lage forgården til tabernaklet. På den siden som vender mot Negev, mot Sør, har forgården omheng av fint tvinnet lingarn, hundre alen er lengden på den ene siden.» og dens 20 stolper og deres tjue sokler med tapphull er av kobber. Knaggene på stolpene og deres forbindelsestykker er av sølv. Slik er det også med nordsiden når det gjelder lengden. Omhengene er for en lengde på 100 alen, og den tjue stolper og deres 20 sokler med tapphull er av kobber. Knaggene på stolpene og deres forbindelsestykker er av sølv. Og når det gjelder forgårdens bredde, er omhengene på vestsiden på 50 alen, deres stolper er 10, og deres sokler med tapphull 10. Og forgårnsbredde på østsiden, mot soloppgangen, er 50 alen. Og det er 15 alen med omhäng på den ene siden, deres stolper er 3, og deres sokler med tapphull 3. Og på den andre siden er det 15 alen med omheng, deres stolper er 3, og deres sokler med tapphull 3. Og til forgårdens port er det en 20 alen lang, av blå tråd og purpure fargetull og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn. En kunstvevers arbeid. Deres stolper er fire, og deres sokler med tapphull fire. Alle forgårdens stolper hele veien rundt har festanordninger av sølv, og deres knagger er av sølv, men deres sokler med tapphull er av kobber. Forgårdens lengde er 100 alen, og bredden 50 alen, og høyden 5 alen, av fint tvinnet lingarn, og deres sokler med tapphull er av kobber. Og alle tabernaklets redskaper til all tjenesten der, og alle dettsteltplugger og alle pluggene til forgårn er av kobber. Och du, du skal befale Israels sønner å skaffe deg ren olje av støttoliven til lyshilden, for å la lampene lyse til enhver tid. I møteteltet utenfor forenge som er ved vittnesbyrdet skal Aaron og hans sønner gjøre den i stand fra kveld til morgen framfor Jehova. Det er en forskrift til uavgrenset tid for deres generasjoner som skal overholdes av Israels sønner.